بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من عذل الله اعوذ بالله اعوذ بالله او اجل الله او امن وبارك لي فيما رزقتني بجالني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في اعينهم جالني وكيفا في الدنيا والاخره ومن المقربين لك كثيرا النوال يا حسن الفعال يا قائماً بلا زوال يا منتئاً بلا مثال ولك الحمّ ولك المنّة ولك الشرف على كل حال الله نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا به Jannatak, wamil yakini, ma tuhawi nubihi, alaina, maswaibatunyaa, wamatte'na, yasma'ina, wa absarina, wa kuwatinah, wa kuwatinah, wa وقوتنا ما اهدينا وجعله الوارث منا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال المؤلف سيدي الوالد ابي الحبيب محمد بن علاوي المالكي الحسني rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit darayn amin qala kita lanjutkan as sahabah yatlubu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah ila qalihi wa kadhalika fi as-syafa'ah qala qulillahi as safaatu jami'ah Ini ada nas-nas yang sepertinya menunjukkan keumuman yang Menunjukkan keumuman yang kalau dipahami seseorang tanpa harus mengaitkan dengan ayat yang lain Kemudian terjadilah pengklaiman bahwa apa yang tertulis itu kemudian menjadikan manek menjadikan satu halangan untuk masuknya suatu hal yang lain seperti firman Allah <tuh> yang sebelumnya lahul mulku wa hamdu man kana yuridu al-izzata fali-llahi jami'ah termasuk juga Kaulillahi ya, shafaatu jamiah. Kemudian dibuat dalil oleh orang-orang yang tidak mahu mencari syafa'at dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu mencari syafa'at dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullillallah syafaatu jamia azumar badbad. Maka allah Taala lah yang milikuna syafaatnya. Illa manittahoda illa manittahoda. Indar rahmani ahdah. Dengan baca ayat ini maka memang syafaat itu hak mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika Allah mengendaki ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkannya Seperti dalam ayat ini <cuk> Cukup sudah bisa dipahami bahwa syafaat itu akan diberikan Kepada siapa yang Dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Layam likuna tidak Berhak mendapatkan Safaat atau Safaat La yamlikunas safa'ata tidak berhak mendapatkan safa'at illa manittahodah inda inda rahmani ahda Yani al-ahad bil-iman Al-ahad bil-iman Ahda yani al-ahad bil-iman Wa qali azza wa jalla wa la yamlikun ladina Ya da'u na min duni syafa'ata illa Baik ada illa Illa man bil bilhaq Jadi tidak berhak mendapatkan orang-orang yang menyembah selain Allah As-Safa'ata akman syafa'at Illa man syahidah Kecuali orang yang menyaksikan bilhaqi kebenaran Dalam arti memang as asalnya menyembah berhala Tapi kemudian ketika <coughs> Melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Dan dia masuk Islam Ilhaman Syahid dapil hak wahm ya, lamun. Ya akhirnya ia dapat safaat. Kalau punya hak mendapat nafsaat, kenapa tidak boleh minta safaat? Kemudian kepada siapa yang Allah sendiri telah memberikan ketentuan, bisa memberikan safaat. Kan mestinya begitu. Pakaman Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan min al mulki man saa masaa, memberikan daripada kerajaan min al man saa masaa kepada siapa orang yang digendaki oleh Allah, iaitu apa yang digendaki oleh Allah, wajahal min al izah til latihyalahu, masaa Al Rasulhi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin dan menjadikan daripada izah yang itu adalah juga bagi Allah. Kemudian berikan kepada masa rasulih apa yang mau dengan Allah pada rasulnya wal mu'minin Jadi ayat sebelumnya mangkana al-izzatu fali lill izzatu jamiah. Kemudian diparengi dengan Allah Walilal izzatu walil izzatu walirasulihi walil mukminin. Waqad ali kadalik safaatu Puluhalah memang semuanya bagi Allah. Iwa ketak toha, tapi Allah telah berikannya juga lil ambiyah ibadih salihin. Bal wakasirin. Bahkan banyak juga minamatilmu minin. Kamana tokatpihi sihahul hadisil mutawatirah seperti telah membicarakan hal ini beriat asihahulah eh, hadisih. Hadis-hadis yang suhaqi al-mutawathirah Tawaturan maknawiyan eh, Dengan mutawatir secara maknawi Wa ayyu harajin Kesukaran apa Fi <tik> ayyad rubal insanu Ini kesukaran apa, kerepotan apa Fi <tik> ayyad rubal insanu Ini seorang manusia harus minta minal maliki Daripada rajja ta'duma yamliku sebaik apa yang ia miliknya laziyama apalagi idza kanal mas'ulu ketika ada yang dimintai ini adalah kariman adalah murah tangan wassa'il sedangkan pemintanya sendiri fi asd hajati dalam Keadaan yang sangat butuh ilham masalah pada apa yang ia memintanya. Walis safaatul iladu'ak bukanlah sawat juga hanya teman-teman berdoa. Kemudian berdoa oh ma'lu nafsi doa sendiri diizinki, si doa itu makdulun aleh ditetapkan, nah, ditentukan jaminannya aleh atas doa sampai utuni abah as ta diba qumu idza'alaqi bi anni fa inni minal mukminin diterima dari kaum mukminin Lasiya siya apalagi kalau yang berdoa ini adalah para nabi was nah, nah para nabi was ini ni fil hayah kapan dalam keadaan hidup wa ba'dal wafah fil qabri ini untuk para nabi orang-orang soleh. Jadi masalah berdoa ini tidak hanya di waktu waktu hidupnya saja. Tapi bahkan setelah wafatnya wabat al wafahil kubri wajomal kiamah. Yang perlu digaris diberi di garis di bawahnya adalah La lassiyama al ambiyah us salihin fil hayah wa al wafah. Berarti artinya kalau antum pemainnya tetengah makamnya orang solat minta kepada Allah lewat dia yang di dalam itu yang bukan nur yang di dalam itu dalam alam barzah itu yang antum ziarah ke sana itu ya mendoakan antum wabat dan wafah uh, fil kubri. Wahyu mal kiamat dan di hari kiamat. Jadi pas maka safatmu atau diberikan lima tahun lima tahun lima, lima Allah, orang yang telah <coughs> membuat di sisi Allah suatu perjanjian keimanan, bahwa makbulatul ladaih diterima di sisinya azza wajalla fi kulli man mata pada setiap orang yang mati alat tauhid. Jadi supaya kita mengerti, jadi bukan kita dengan orang mati ini, jadi jangan dipudal orang wes mati, wun, mati. Sama dengan ketika sudah mati diuli-uli rasa bangunlah gue, ini ya berarti ini pikiran yang cetek, cetek. Jadi tidak mengerti, yani alam justru alam barzakh ini jauh lebih luas daripada kita berada di alam dunia ini. Keterkaitan kita dengan orang-orang tertentu Yang memang disiapkan oleh Allah Untuk memberikan syafaat kan sudah jelas Jadi, Karena itu ada apa kita mesti harus Berhubungan dengan pengawal empat ya, Yang telah disebutkan oleh Allah Yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita Dan setiap hari kita mesti minta jalan mereka Sirotan uh, ladina An amtah alehim, ah, bukan yang mau duduk alehim, dan juga tidak. Ini adalah syirat yang berbakti, syirat orang yang amtah alehim, orang yang amtah alehim dari Nabi, Bahasanya juga hasuna ula'i rafiqoh. arti pertemanan itu apa kalau bukan uh, akan kita raih kemanfaatan yang sangat besar uh, apalagi kita ini semuanya memang tidak ada yang harus tidak ada yang merasa aman ketika mendapatkan amanat ini yang Allah mengatakan inna <coughs> ra'atnal amanatah tapi Alas samawati wal ardi ila akhirin ayat Kemudian hmm, Fa'abaina wa asfaknaminna wahamahal insan Begitu wahamahal insan Allah sendiri mengatakan Innahu kana ka zaluman jahula Jadi innahu kana ka zaluman jahula Ini sifat Allah mensifati begitu itu Jadi membuat kita sendiri seluruhnya ini Ya sebetulnya <tuh>, dengan amanat ini Yani jangan sok suci lah. Wah sudah, masya Allah dengan agama ini ya. Hmm. Jangan sok suci. Sudah seperti apa? Berbangga diri ya dengan amalnya, merasa sudah selamat dari sebagainya. Ya, kalau tidak maka tidak setiap ada orang mau pergi itu. Tati tip ya mari ngawakmu agamamu. Berarti agamamu ini masih perlu dipertanyakan ya. Kalau ada orang yang pergi Ada sunnah Astaudiullah Dinak Wa amanadak Wa khawatimah Amalik Jadi namanya taudius safar Itu sunnah Jadi akhir kita ini selalu diingatkan Bahawa begitu kita Keluar dari rumah Itu anda sudah tentu Mungkin tidak aman Oh ma'ala aman kok Oh Ma'umah no pinggir jalan Ada truk Melebu umah ya hmm. Astaudiullah dinak Wa amanatak Wa khawatima Amalik satu riwayat Kemudian ada tambahan riwayat yang lain Dan kalau digabung menjadi panjang Astaudiullah dinak Wa amanatak Wa oh khawatima alik Wa zawwatiqallahu taqwa Wa yassarolakal khair Hayy satu riwayat hanya pada redaksi astauzuadina wa amanatuk wa hawatim amalik di yang dititipkan ini apa agama saatnya begitu kita keluar berarti kita ini bukan dalam keadaan aman terhadap jasad kita kita enggak tahu mungkin enggak kembali ke rumah makanya agamamu wa amanat ak amanatmu wa khawatima amalak yakni pengkasan amalmu itu tidak mudah loh ya, tidak mudah. Eh <tuh> e, paling enggak umpamanya e, seorang alhamdulillah si umpamanya dari <tuh> dari mulai kapan sudah memang Menjadi seorang yang baik, seorang santri, seorang yang taat. Jadi ini paling enggak sudah dipegang agamanya. Masalah amanah, amanah, amanah ini masih dipertanyakan juga. Eh, kemudian wahwatimah amalek. Eh, terus waktu mati mati apa yuraru? Waktu mati mati apa yuraru? Tapi kenapa itu mesti dipesankan? makanya kalau satu saat kita melihat ada orang matinya baik, roh apik len orang ini sudah mati, ini baru tahu itu baik. Kalau setelah mati baru tahu. Nah, Di sini kebutuhan kita untuk mencari teman yang Allah mengatakan wah hasuna ulai ghabah, Rafiqo. Disiapkannya mereka ini dan kemudian kita Tidaknya selalu bersama mereka ini Dan kita baca pada setiap sholat kita Ihdinas al sirat al-mustaqim sirat al-lintaa'nehim <coughs> Berapa kali kita minta sama Allah? Sholat fardudak mirah 17 kali Layangkan Ihdinas sirat mustaqim sirat ladina Anam ta'anehim hmm, Kalau bukan juga selanjutnya Dengan mereka ini memang hubungan tidak boleh lepas eh lepas ya nggak lepas baru nanti kemudian kita tahu peran mereka eh, apa kalau bukan syafaat apa kalau bukan syafaat pertolongan mereka di situ sebetulnya sehingga eh, untuk mereka-mereka ini, ya itu, eh, maka kembali kepada catatan tanabuya itu yang yang luar biasa di sini adalah cara um, membuat redaksi. La siyama al ambiya al salihin apa fil? Fil hayah. Terus nomor dua apa? Babadal wafaah. Terus yang ketiga, wa kiamah. ini fil hayah. Eh, contoh kalau kita pergi ke orang soleh nyuwun dong ngene iki ngono nyuwun Fatihah ya ana ya kenapa kita mesti harus ziarah pada orang-orang soleh ku makam orang soleh kaya om kiai mah yo temenan dhewe memang yang dia punya peran yang kenal dengan dia, orang Saleh ini, jadi kapan sudah, uh, kapan sudah, uh, uh, katakan sudah urusan-urusan uh, uh, mengenai kisab uh, uh, dan sebagainya ini, uh, nanti mengarah kepada Yomol Fasal, dan akhirnya kemudian orang-orang salah di, di, di, Kemudian nih, uh, <tuh> Ditanya sama Allah Sudah, sudah kamu cari semua teman-temanmu ha? Sudah, sudah kamu cari teman-temanmu Sehingga siapa yang ia kenal ha? Maka disitulah mendapatkan uh, Pertolongan dia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah s.a.w. Yang Allah sendiri mengatakan. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Jadi ada apa Allah menggunakan bahasa istighfam ini. Tapi... Apakah ini istifham? Kan ini istifham tafsir, apakah istifham li takrir? Kan begitu mas Istifham li tafsir apa istifham li takrir? Kalau mbah-mbahnya di pujonnya ada wong sing paling suki. Siapa sing paling suki nang pujon? Iku takon apa wis panjenengan asli ngerti. Jelas ada si fulan paling suki nang pujon iku Ikhya Paling suka mana ya? Kok ada pertanyaan? Ayo hey, siapa yang paling kaya di Pucon ini? Itu istiqomah lihat balit takdir. Jadi kalau ada Allah mengatakan mandalah dia, semakin jauh lebih ini, Mandhwa Rasulullah saw. Ya, itu hal yang dimaklumilah, mana kau orang orang yang jalur syafaat nah, <coughs> di dunianya? Karena ini berarti menyamakan dia dengan Allah karena Allah berfirman kul abah lil lahi shallaatu jamia ayat lihatiwa cow ini doa agar hawlilil musallin doa agar hawlilil musallin sama duduk dengan eh, yang baca ayat hmm. Ayat-ayat apa? Ayat, wah, ah. wallahu, oh, apa? Ah, ah, ya, yeah. dijelupakan oleh Allah. Ah, dijelupakan Allah. Oh. Atak butuh nama dan hitun. Wah, wah, wah, Eh, tak butuh nama tanhitun. Wah, wow, hala kokum, bawah tak Ayatnya kelengkapan ayatnya ni, eh, tak butuh nama tanhitun. Wow, hala kokum, Dipotong tak butuh namatan hitun jadi. Wallahu halaqakum wa ma nah. nah. ya jauh <coughs> jadi mestinya ataqbutu namatan hitun apakah kalian menyembah apa ya, Ini berhala yang kalian pahat sedangkan Allahu wa halaqakum wallahu halaqakum sedangkan Allah itu menjadikan kalian <coughs> wallahu halaqakum wa ma ta'malun ta dan yang <coughs> Berhala wa ya. ma tak dan berhala ma tak dan ini apa itu berarti berhala tak malun yang kalian itu uh, memahatnya, melakukan pahatan terhadap berhala itu. Jadi tak butuh nama hitun, wallahu a'lam wa ta ma tak malun. di sini adalah berhala tak malun yang kalian tanah hitun. Oh aneh, kamu tu justru menyembah kepada yang anda buat sendiri, yang anda pahat sendiri. Diputus, jadi terus. Wallahuakallam, bapa tak malu. Gusti Allahui nyipta akhi sirolan, opo sing sirolah koni kabe. Jadi Jabaria, ya. jadi semua sudah diciptakan oleh Allah ini. Nah, maling Gusti Allah singgawi. Hmm. Hmm. Jadi Allah menciptakan kita dan apa yang kita kerjakan buruk apapun yang kita lakukan adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala jauh jauh jauh aduhnya adowe hmm. ah, ya. tan hanya gara-gara memutus air sedumnya atabutuna ma tanhitun wallahu khalaqakum bama ta'malun mestinya ah, ya ah. Jangan sampai diputus antara Tak butuh namatan hitun dengan Wallau kholakoko mamata malu Jadi gara-gara uh, Hanya uh, mengambil Salah satu meninggalkan yang lain Yang masing-masing ada keterkaitan Menjadikan uh, Kesalahpahaman Yang sangat total Ya kalau masalah furuk Si enteng sudah Masalah gomong dan akidah Dan masalah akidah akhirnya urusan dengan Allah, terus nanti ujung-ujungnya karena kita melakukan sesuatu yang menurut pemahamannya adalah bahwa kita nggak boleh melakukan kok melakukan berarti telah menyamakan Allah dengan yang lain di sini berarti serik, kayak serik. Maka siapa orang yang minta sabda Rasulullah berarti serik. <tuh> yeah. nah, iya, di sini di Celentra, nukarau no, Abuya ya. ya. Kita tahu. Jadi kalau tadi, <tuh>, apa sih namanya tak syafat? Ya doa. Nah doa itu diri ini tidak, tuh mak apa tidak? Dijamin apa tidak? Ya. Kemudian diterima apa tidak dikemunin? Ya. Terus, apalagi Kalau orang soleh, doa itu bukan hanya waktu hidupnya tok, sampai wafat wafat pun hendak doa. Uh, uh. Apalagi di hari kiamat wa qad shabat anna ba'da sahabah mata keterangan yang jelas anna ba'd sahabah saalann nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-syafa'ah wa lam yaqul rasulullah enggak menjawab gini inna talabaka syafa'ah min sirik rasulullah bilang begitu kemudian tidak eh sahabat kamu minta mintamu kesyahfatan saya itu syirik kamu itu fatlubu minallahi kamu cari dari Allah saja wa fahada Anas ibn Malik radiyallahu'na yakul ya nabi Allah isfak liyama al-qiyama fayakul allahu sallallahu alaihi wa sallam ana zail siap ok <laughs> wakadharika sa'ala safa'ata ghairu Anas wahada sawat ibn Qarib ini adalah sawat bin Qarib yakulu ya yada rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan mengubah sebuah si'ir wa asyadu anna allaha la rabba ghairuhu wa annaka ma'munun ala kulli ra'ibi Wa annaka adnang bersalina wa siratan illallahi abnal akra atayibi Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah Dan kau wahai Rasulullah ma'munun Orang yang diberi, dan yang diberi keamanan <tuh> Halakulihwa ibi atas segala hal yang sifatnya hawa Maksudnya kulihwa ibin yang hal-hal yang hawa yang buruk. Jadi kalau mungkin harus terjadi pada engkau engkau itu diamankan oleh Allah, tidak ada masalah. Dijaga kan engkau dijaga oleh Allah. Wa anak Adn al-Mursalina wasilatan kau adalah orang yang paling dekat para Rasul untuk jadikan wasilah ilah Allah. Ya Abnul Akramin al Taibi ila an syafi'an yauma la du syafaatin siwa ka maka dalang kau ya rasul untuk aku orang memang syafaati yauma la du syafaatin di hari la du syafaatin di hari la tidak du syafaatin ai kana du syafaatin orang yang syafaat siwa kasna ko tu bumunin iku <coughs> Uh, nyemukai, ini berarti beresaki uh, bimugnin <tuh> <tuh> menyelesaikan uh, nyemukaiaki an sawadibni koribi daripada sawat bin korib maka ya Rasulullah jadilah engkau renyafati aku di hari kalau bicara ada syafaat, siapa yang bisa menolong kalau bukan kau siapa lagi yang akan bisa menolong kami jadi menyelesaikan permasalahan kami untuk minta shafaat pada engkau Wakarlah Rasulullah Rasulullah menyucinya walau menyungkir aleh Rasul tidak mengingkari atas dia. Wa talabus safaatiminhu. Tidak. Rasulullah juga tidak menjawab. Kamu salah, salah, salah. Lamat. Minta sama Allah. Sana, tidak juga. Wa talabus safaatiminhu dan minta safaat daripada Rasulillah Aidin Maazin ibnul Qudubah lamajak um musliman wa ansatiaqul mengubah syair. Ilayka Rasulullah khabbat matiyati tajul fayafi min umana ila al arji litasfa'a liya khayra man al khasa fa yaghfir rabbi fa arji bil falqi ilayka ya rasulullah ilayka rasulullah ilayka menuju kamu wahai rasulullah khabbat matiyati berjalan cepat Tunggang aku ini berjalan cepat Jangan ya, matiati ya, tunggang aku ini, kendaraanku ini saya pacu untuk supaya bisa sewan pada engkau. Di mana kendaraan kita cupul melintasi padang pasir jauh ya Rasulullah min Uman dari Oman dari Uman hilal Archi dari Uman ini persepelahan dengan Yaman di sana. Ilal Archi, Ilal Archik pada tempat namanya Al Arch, Al Arat tempat ini ismu wadiin bainal haroman, ala samaniyat wasab'in ala samaniyatin awasab in, amilan minal matinatil munawwarah. Jadi tempat namanya Al Arch, <tuh> iaitu uh, 87 mil dari matinah munawwarah. Ditazwali akan kau bisa berikan sawait kepada ku ya Khairamanwati Hai sepek-pek orang yang menginjak batu-batu kecil kerikil yang di tanah Bayang filani tapi maka mengampuni padaku Tuhanku farcia aku kembali pilvalci dengan keberuntungan el pilvalah pilvalci dengan keberuntungan ini juga Rasulullah SAW tidak menolak ya. jadi tidak menolak wa ta'ala puh wa ta'ala bas shafa'ata mingu mohon shafa'at dari Rasulullah uqtah satu bunuh miqhsan uqtah satu bunuh miqhsan uqtah sah bagi tasjid uqtah satu bunuh miqhsan khaykhina zaqara Rasulullah SAW al-Fat Saatnya Rasulullah menyebutkan ada tujuh puluh ribu orang-orang yang turun ke neraka, begitu kisah. Fakolah uka Ya Rasulullah Utullah an ayat alanimin Doakan ya Allah agar Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Fakolah membaca bila mu ah, Langsung Rasulon menjawab tanpa ada mu ah. Jadi maksudnya tidak ada setiap yang kongkong kalau nak bila mu rajah ah. antamin gom antamin gom. Antamin hum <coughs> Seseridahnya ada orang lagi Yang datang juga Mengenai seperti ukasa Rasulullah menjawab Sabah kokak ukasa Jadi ada orang lagi Yang minta juga kepada Rasulullah Mudah-mudahan Di syafaat di Rasulullah Termasuk menjadi <coughs> Golongan Yang termasuk golongan mereka ini sabaqqa ka ukasah lu kon kadisian kalau enggak ditutup moro nah, bukan ini berarti bukan ini bukan hal ini berarti dia pilih ditolak saya ndak jadi namanya ya untungnya ukasah jadi kata hasil al-asbaqiyah jadi begitulah ini eh, kalau orang yakni Bisa menjadi kesempatan yang Kesempatan emas Waktu itu langsung ya. Kenapa ya, ya. Itulah ya. <koh> Makanya kalau ada bonus-bonus cepetan Hanya 10 orang pertama yang dapat Langsung uh, kirim SMS <tuh> Wa maklumun Annahu layanalu ahdun Kainan man kana siapapun Bahkan Maklum bahawa tidak akan memperoleh seseorang siapapun dia hadil asbakiyah memperoleh ini mendapatkan eh, yang pertama mendapatkan asbaki yang pertama ini ilah baca syafaati hilku jadi kalau diantara sahabat sahabat sudah minta dan Kemudian mendapat jalan rasulullah eh, dan sudah tentu Uh, akan betul mendapatkannya Itu pun ada catatan penting yang harus anda pahami Illa ba'da safaatihil kubra Sallallahu Alaihi wasallam Fi ahlil Mauqif. Jadi ini uh, Akan didapatkan Oleh siapapun Yang apalagi bagi orang-orang Yang sudah mendapatkan janji Rasulullah ini Sudah tentu semuanya adalah setelah Rasulullah memberikan syafa'at syafaatul uzma was shabatul qudrah di al-mawqi' yani ahli al-mahsar. Jadi jangan punya gambaran sadurunge nak mahsar iso enak lah, ya. Ya begitu. Jadi semuanya ini setelah semua orang harus masuk di mahsar kemudian kita bisa membayangkan namanya pekiwe mahsar. <tuh> kemudian bagaimana panasnya matahari yang didekatkan kemudian uh, terjadilah namanya banjir keringat dan sebagainya yang ilaman rahimah rabu <tuh> bagaimana harus mencari keselamatan kepada para nabi-nabi uh, jawabannya nafsi-nafsi nafsi-nafsi, uh, nafsi-nafsi subhanallah ke waktu kok lali gak ada kanji nabi ya karena kan panjangin api wahai karoa nikah usah repot kerutuk-kerutuk karena nafsi-nafsi ke sini nafsu-nafsi nafsu-nafsi akhirnya ingat Rasulullah ya kita punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan skenario dari Allah memang harus begitu skenario dari Allah memang harus begitu ini untuk diketahui oleh seluruh orang sejagat mahsar bahwa ternyata ketika harus ada pekewa sebesar itu dan Allah mengatur mereka harus minta keselamatan, tapi ternyata kefulan Nabi bilang nafsi-nafsi ini nafsi-nafsi tapi begitu ketemu Rasulullah ana laha, ana laha itu apa ya kalau memberikan contoh, itulah Allah kalau ingin menerangkan tentang kemuliaan Rasulullah ya Sehingga siapa yang tidak tahu Rasulullah dengan kemuliaannya waktu itu ya, Ini cukup kalau uh, istilahnya itu jadi Kalau ada seorang, ya, diibaratkan seorang mamanya ingin mencari batu yang termahal mamanya uh, yeah. Dan maklum batu, uh, ada batu yang dijual mahal uh, Begitu ke mencari, kemudian Kapan pertama mencari Ditawari ini, oh bukan Bukan ini Yang kedua Ada menawari lagi oh barangkali Kamu minta yang ini katanya Ini, oh ini <coughs> Maklum ya Batu, itu batu kerosok loh ya Baksudnya batu, ake, virus Bareng loh ya Ini <coughs> batu merah delima Oh belum belum belum aku pengen gilek Akih Sulaiman hmm. Hmm. eh ingin Akih Sulaiman Jadi nah, proses untuk mencari ini namanya enggak dapat ya ya, ya tidak akan diberi di Masubhanallah setelah dalam waktu cukup untuk mencari lama ketemu Masya Allah wiki Iki golek wiki sinta ya, golek walaupun batu ini kecil dijual 10 miliar tidak apa-apa nah, itu gambaran kita sendiri waktu di masyarfi dengan skenario Allah SWT kenapa Rasulullah itu baru, baru diingat di akhir di akhir sekali Setelah para nabi semuanya melepaskan dirinya Untuk tidak ingin bertanggung jawab, <tuh> ingin jawab. Dengan alasan masing-masing Itu ketemu Rasulullah Analah ana hmm. Nah itu hmm. Hmm. Hmm. Terkait dengan permintaan syafaat yang selalu kita minta, ini e, sebetulnya seluruhnya adalah setelah as-safa'atul uzma karena as-safa'at Rasulullah SAW itu sangat luas, <tuh> eh, sangat luas, nanti e, e, macam-macam, jadi as-safa'at termasuk e, ditolong untuk dinaikkan e, dinaikkan derajat surganya nah, ada hmm. jadi surga yang tingkatannya 6.666 tingkat siapa tahu asal oleh tingkat 10 malah bukan 600 hmm. ya wallah alam yang ini nih. Ya. Nah, jadi ada catatan ini penting antum-antum ditanda antum, penting jadi Abu Yadawah Asbaqiyah itu sendiri seorang ya ini Bisa jadi mendapatkan janji Rasulullah Untuk mendapatkan syafaat Apalagi sahabat pada waktu itu yang matur Sendiri pada Rasulullah seperti Sahawat <coughs> bin Qorib Yang diiyakan Dan Anas juga demikian Semuanya itu terjadi yakni Semuanya sudah tentu setelah As-syafaatul Udmah Kama huwa sabitun fil ahadisi Tadirah Fada fi makna tolabis syafaah. Karena untuk as-safatul adzma ini memang sudah memang dijanjikan oleh Allah untuk umatnya memang begitu. Walaupun toh tidak mesti harus kita minta pun kita memang eh, eh, sudah tersediakan oleh Allah menerima as-safatul adzma ini di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga paling tak waktu itu kemudian kita mendapatkan satu ketenangan yang asalnya sus susah eh, setelah itu kemudian proses eh, eh, proses yang memang masih belum menetapkan kita ini selamat apakah tidak jadi syafaat itu adalah menenangkan kita di alam maksar itu sendiri, tapi proses selanjutnya makanya Nuhun Zewu kalau bicara akhirat ya Allah masa yang ma masa yang sangat panjang ya masuk alam barzah saja harus berapa tahun kita tidak tahu karena begitu kita masuk di alam kubur dan kenapa Sayyidina Utsman itu kalau mesti kalau uh, <kuh> lewat kuburan mesti nangis terseduh-seduh dan sampai selalu begitu Sayyidina Utsman Diriwayatkan bahawa Sayyidina Osman kalau sudah lewat kuburan sudah mesti nangis Nangisnya ngukuk Ngukuk dan sampai semua jingkutnya basah Ini jingkutmu biru hitungannya oh. ah, Sayyidina Osman sudah tentu jingkutnya lebat, itu basah semua Pada ditanya ya Mayub Gik ya Osman ya. Kenapa mesti harus nangis Ya saya hanya mendengar sabda Rasulullah bahwa Al-Qabru awalu manjilin Min manazilil jannah Eh min manazilil akhirah Awalu manjilin Min manazilil akhirah Faman najaminhu Fama ba'dahu aysaru Waman lam yanju minhu Fama ba'dahu asaddu Itu saja Karena ini pertama Orang harus Melalui proses bertempat di alam Akhirat itu yaitu di alam kubur ini, begitu kita masuk di alam kubur, berarti berlakulah ketentuan Allah, inna yawman in darapika ka alfi sanatin mi mata udun. Mulur ya, begitu kita masuk kubur, yang kalau di itu disebut uh, kubur itu tinggal dua hal, raudhatul muriyadil jannah atau bah, kufratul min. Hafarin naf. Hafrot emen hafarin naf. Rasulullah jauh awal manjadi akhirah. Siapa yang selamat setelah itu lainnya gampang lah katanya. Siapa yang tak selamat setelahnya itu lebih kauh suruh suruh suruh ya. Eh, Maka jadi ada standar standar yang penting kita kita mengerti pokoknya ini beres semuanya akan beres itu penting ya Makanya di kuburan ah mudah-mudahan kita sukses gitu aja hmm. ya. ah nah, kuburan masuk gitu, mudah-mudahan sukses lah eh hmm. ah, terus petuk malam akan akhir Oh Waalaikumsalam goyung-goyung hmm. nah kalau enggak ketemu rupanya singa asli ke poyo-poyo tiga Ya, terus yang selamat bererti setelahnya itu fāma ya ba'dahu aisyaru, wama lamian jumilu fāma ba'dahu asadu. Allah, terus berarti kalau alamul al kabir ini adalah awalul manzilin dimana zilal akhirah mulailah berlaku namanya ketentuan Allah inna yauman inda robhika kealfi senatin mima ta'udun satu hari sama dengan berapa? seribu tahun anda hidup di dunia ini jadi kalau Nabiullah Adam kuafat perkirakanlah saja enam ribu, tujuh ribu tahun yang lalu sampai sekarang ini berarti seminggu Nabi Adam baru seminggu. Ya rob. Terus sampai ilah yaumil kiamah nanti pirang dino. Satu harinya ya hari di sini. Belum <tuh> dulu ya. ya. ya Allah. Ini belum kemudian setelah bangkit menjadi mahsar Terus kalau nomah ya Allah Saya ini nantunya masih ngontrak Jadi kontraktor sebagus ya Jadi mahsar itu warna bangunan itu Ia ini sedina orang dina Ia ini kuburannya ribuan tahun di dunianya masuk mahsar ya Allah Itulah ya, makanya jauh-jauh kita harus punya orang yang kita harus bisa berpegang teguh dengan mereka. Jadi intinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari empat pengawal ini, Nabi sudah tidak ada, hanya ajarannya Kemudian Asyuhada, as Ya juga Shopo, ya, Senjuat, Sa'awak Sa Saawaki, us. Masuk waktu asar pun tak tahu perang ni kan. Opposing eh, apa yang kita syukur. Katakan kalau orang-orang tua kita masih pernah menghadapi Belanda ya, mengkafir Belanda. Nah, kita sendiri kapan perang? Terus asyidikin ya Allah. Di mana kejujuran? Tinggal orang soleh juga eh kalau orang soalnya istilahnya kaya semut ing dalem roti nok ndindi ana no? kaya semut ing dalem roti <coughs> masih banyak ini kekesalan seseorang adalah sudah tentu berangkat dari keistikamahan konsisten terhadap <coughs> uh, pendekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala Terus itu diantaranya. Nah <tuh> di sini sudah ada cara Allah untuk ingin menyelamatkan uh, mana, uh, umuminin ini. Jadi uh, kamu punya jaringan apa? Kamu mau jaringan apa? Kemudian sudah tentu jaringan terkuat sudah maklum adalah dengan Rasulullah saw. Jadi kita diikat jaringan Rasulullah dengan baca salawat jalan selanjutnya kalau dengan para ulama eh, maka kalau secara umum tumbuh kemudian kenapa mesti harus selalu kirim fatihah, kirim fatihah ini ini termasuk sesuatu yang memang kita tidak bisa menginginkan pada akal, tapi itulah yang harus berjalan jadi yang berkembang adalah hanya mesti fatihah eh, kirim fatihah pada guru ini mesti, eh, ya itulah Akhirnya ya, apa yang dikatakan dalam kaidah ma'ra'ahul muslimuna hasanan Wawwa indallahi hasanun Jadi ada alat ikat, kalau dengan Rasulullah memang ada perintah Allah berubah salawat Dan ikatanmu dengan gurumu, apa? apa? Dia ya, mendoakan, kemudian baca fatihah, dikirimkan ala, uh, uh, Jadi istilahnya Alhamdulillah uh, ia ni wafa'an bihaqih wafa'an bihaqih bihaqih, bihaqih, syekh. seikh terus iki wang kuwa ya yaw rawalan jaluk syafa'at jadi diwi kok pinter-pinter salah selamat selamat toh okay, ya Allah jauh jadi ya, jadi, ya ini memang pengaruh daripada pendapat yang salah akhirnya salah kapih ya bayangkan tidak boleh syafa'at, oh berarti ni udah iki wang apa? ha? Oh, sudah seperti apa nah, kita sendiri baru berbicara masalah apakah selamat apa kita tidak ini kita ini selamat apa enggak dalam eh, ketika dihisap baru kita jawab mungkinkah kita selamat dalam hisap hanya dari satu hal dari dari dari anggota badan kita yaitu mulut kita selamatkah kita? Hmm. Oh. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Hmm. Jadi baru kita bicara antara kita dengan mulut kita. <coughs> Dan kenapa sampai Rasulullah mengatakan Mangka ha? na billahi minu pindah hil milakhir apa faliyakul hairan au alias mud aliyas mud temenan jari pot monu monung saman putih saman najis kita putih perintahku Rasulullah aulias menyebut cereng gitu ya. Enggak maksudnya dia sebut berarti di antara maknanya adalah tidak berbicara kecuali yang bermanfaat atau yang baik. Ya. Kalau di mana nih temennya nyasmut? Rasulullah perintah diam kalau kita enggak, enggak apa enggak bisa bicara yang baik. Suruh diam aja toh. Sampai ditakoni di barang sama jengene sinten? Kita lanjutkan malam dari ruhada yang sama dengan ini kasiratun fiqutubis sunnah al-musyarrafah semuanya kuluhatadulu ala jawasi talabis shafah minussallallahu alaihi wasallam fitunya jadi ini namanya sesuatu yang sebetulnya sudah uh, bisa dibaca kesimpulannya apa bahawa syafaat itu ke apa Bu? Wakeh bali ne sak dabek pirang-pirang keranjang, ya. Tapi kok iso diputel karo air cici, "Kul lillahis syafa'atu," bah. Jami. Ah, uh, iki sing pinter sapa so, sih ngono? Sing pinter ki sing dalil apa apa? Oh, nah, wong sakmene akeh dalil lek. Ya. Hmm. Hanya diputus dengan Kullillahi shafaatu jami'ah Sama dengan Ada terkait dengan Masalah berdoa mengangkat tangan Fikodaya mohtalifah Itu digumpulkan Imam Suyuti bahwa Rasulullah Mengangkat tangan dalam keadaan Yang memang tidak sama Itu ada seratus hadis Seratus hadis Terus ada hadis satu Riwayat Anas Ma ra'aitu Rasulullah SAW Yar fa'u yadaihi Fit du'a illa fil istisqa Ma ra'aitu Rasulullah SAW Yar fa'u yadaihi Fit du'a illa Fil istisqa Akhirnya jadi berarti Tidak ada engkat tangan dalam berdoa itu hmm. Tidak ada Salah Anas bilang, aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya kecuali di dalam solat istisqa. Berarti selain solat istisqo, tidak ada. Kising pinter sing daliliki. Padahal tadi sudah dijelaskan bahawa saya, Rasulullah dicatat dan dikumpulkan oleh Imam Syuuti. Ya, terkait dengan hadis raf'ul yadin fi memang fi qadaya mukhtalifa kasusnya ini enggak sama kapan nusbah di sini angkat ini angkat ini ngangkat tidak sama dalam satu peristiwa terus hanya ada hadis satu marai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya raf'u illa fil istisqa memang hadis sahih jiddan jiddan subhanallah hanya seperti kalau saya mengamati waktu itu ha, jadi ini disampaikan di mana itu waktu masih saya di langitan dulu itu ya, disampaikan oleh majlis tarjif Muhammadiyah ya. sehingga untuk eh, Muhammadiyah bagian daerah patiran belimbing ini semuanya tidak ada angkat tangan kalau ada apa Pokoknya tidak ada doa kecuali tiskok. Tahu-tahu beberapa bulan lagi ngangkat tangan, ngangkat tangan. Oh, doa aneh. Setelah ditanya, iya. Jadi, <tuh> ternyata banyak hadis yang Rasulullah disebutkan ngangkat tangan. Nah, Kenapa waktu itu apakah di situ ya, ya kita pikir ini ya ini yang paling menang dia tajir. <laughs> eh, satu menang karo siciu, sici menang karo satu hmm. Nah, keumpamanya dia belajar dari ulama dari dahulu, sebetulnya sudah mudah kan dari dulu ulama sudah jadi memadukan hadis ini dengan hadis yang lain itu gampang, ngomong-ngomong kok repot. Jadi ni maraitu Rasulullah ya rafa'a yadayhi ay rafa'an illa fil istisqa. Jadi aku tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya dan dengan mengangkat yang sangat tinggi kecuali di istisqa. Maknane berarti ya istisqa mengangkat tangan kabeh tapi orang dhuwur lah hmm. ngono hmm. iki. Sing apin ngono sing sing pintra bikin namanya dia sepertinya yuyo-yuyo pinter-pintero tapi malah kelihatan gua blok ya gini ini terjadi sampai masalah akidah bayangkan hati susah itu sak diabrek sak kerajang pirang-pirang kerajang lah gara-gara ayat apa kun lillahi syafatuh jami anda bisa kau oh, boleh ya Hanya istilahnya ngaci sin Jangan jong ngaci cetek cetean. <tuh> eh, ini kalau enggak diterangkan oleh semacam abuya yang ilmunya par, eh, kalau kan kita enggak tahu juga ya. Yang kita harus terima kasih kepada beliau adalah cara mencatatnya dengan rinci, dengan masya Allah saja. Istilahnya. <tuh> eh, cara-cara menulisnya itu ini, pada ya di plek, plek plek plek plek kan mungkin demikian seperti ini enggak tem, temukan di kitab-kitab kuno-kuno -kitab, uh, ndak. -kuno, Soale kitab dulu kita dulu itu wong e pinter kabeh ngono ne. Saiki sing repot ngapinter nyake iki. Wes. Wis jan ni ora pinter tapi wong aku. Kalau orang dulu ya, pinter-pinter kini ni apa masalah apa Ya kayak sahabat itu disebut sahabat itu uh, sebagai orang yang dididik Rasulullah sallallahu kemudian para-para ulamaknya itu jadi ya lain ya karena dididik Rasulullah kalau <tuh> berbicara tentang sesuatu itu mesti cekak awas cekak awas sebagainya termasuk minnatir mi rajul atau fikhir rajul yaitu apa? Kalau dia berkhutbah dan singkat, singkat. makanya kalau khutbah singkat, imamannya selesai. Nanti selesai. Tapi ya cekak awas semasa Allah. Saya ikhiti keikhutbah singkat. Amin. Orang leopop mana amin jeringan. Ya, karena memang kita sendiri hidup di masa yang sudah jauh dengan ilmu. Jauh dengan apa? Ilmu. Dan akibat dari kita sendiri menjauhkan ilmu. Makanya ada masa-masa yang kenapa sampai dikatakan, Al-ilmu yuktawawalah, yakni itu di zaman Imam Malik, Al-ilmu yuktawawalah. Wala, yakni ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu datang. Karena masyarakat memang terbawa kepada situasi malu kalau enggak mencari ilmu, tuh. Oh. Jadi zaman-zaman eh, tapiin, tapi itu tapi ini, masya Allah, gereng sang ilmu agomo itu, <tuh> ya maklum, kalau tapiin saja adalah orang-orang yang diorbit dibuktikan oleh para sahabat itu kita bisa bayangkan sahabat itu memang ternyata banyak enak. kemudian jadi orang banyak orang-orang pintar-pintar semua dibuktikan dengan apa? periwayatan hadis kalau melalui jalur tabiin itu ternyata tidak seperti sahabat kira Rasulullah, mungkin kalau sahabat itu dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, ini satu dua ya, kalau ada riwayatul akron jadi yani teman dari teman itu cuman dua sampai Rasulullah. Tapi kalau tapiin dari fulan an fulan ta, tabii. an fulan tapi an fulan tapi an fulan tapi an fulan tapi an fulan tapi tujuh ba'am ke Rasulullah. Kalau bukan saking banyaknya para ulama ngono Iya. Ya, ya. ya, jadi maknanya zaman tabi'i itulah gambaran keilmuan Islam ya Allah zaman Imam Malik ya begitu saya bilang al ilmu yati ya, boleh yuk tambah balaiyati, sa'iki saya iki, oh ini jauh Imam Malik kalau ilmu yuk tambah lapuk kok ikut moro, yuk. kalau namanya ustad itu ya dia datang bukan ustad apa datang ya, ya, ya situ tapi masyarakat ini tidak gelap ilmu, ya ini agak gelap, more, selesai sudah iya, masyarakatnya itu ya satu contoh masyarakat pujan, ini kan Eman ya, ada pondok ya, Alhamdulillah, ini, ini tapi masyarakat pujan itu ya, ngurusi gubis eh. itu sudah Walaupun di sini ni kalau ilmu, insya Allah ilmu ilmunya Abu ya di sini ilmunya. Tapi ya itulah. Jadi ini kalau antum pakai jadi harus mondok, mondok harus ngaji Fathul Qarib, ngaji Fathul Wahab, mengaji ini, boleh nooh mahu al ilmu yuta, al <tuh> ilmu yuta. Akhirnya sudah selesai sudah. Jadi mana alil muiyuk atas pakai sorbanan nisan, tak ke kelam pelusu tambah mana. Eh, eh, ternyata memang kumpul dengan orang ini enggak enggak mudah. Jadi jadi eh, sekalipun ya namanya sorbanan itu sunnah ini sunnah, tapi ya ternyata juga Orang ini justru kemudian jadi jauh karena gara-gara pakaian kita ya. <San> nah itu. Makanya saya ketika pulang tu kemudian Abu ya step ke sini. Kapan satu saat, ojo pakai jangan pakai gamis, pakai baju Jawa, kopiah hitam gitu. <San> Di gitu kerja <dengan> Ma Abu. Ya. <San> ah, jadi karena ada Abu ya kita monya gamisan, kurbanan lah. Let. Inti Indonesia, kamu orang Indonesia ada apa kau ini? Maksudnya boleh tahu sih. Kalau kamu bisa pakai yang biasa, berarti kamu bisa sama, -sama orang. Kamu hmm, sama orang. Kalau kamu kemudian harus tengkang pakai ini, kau boleh kaisa koyok, kaisa bareng karung. Jadi akhirnya ya pakai baju DPR barengmu. <t> <hide> deskapan api ya datang ke ke Juanda kita datang pakai baju DPF. Apa kus. Eh jadi maknanya kita memang disuruh masuk ke masyarakat. Jadi kalau enggak begitu apalagi atas dasar ilmu itu tahu malah ya. Akhirnya ilmu kita siapa yang mau menyerap dan akan diberikan kepada siapa? tetapi om lah to tela telo kayak bidu. ini termasuk barangkali kadang-kadang terus menjadi santri ini enggak mau ber berinteraksi dengan masyarakat karena merasa aku duwe ilmu kok oh, ini, ini, ini. <kuh> muso aku no lu wong sombongmu ketemu pirang perkara masyaallah. Wan adairu hadha fi kutub as-sunnah musarrafah wa yaqul la tad'u ila jawazi talab as-safa' min zalam kalau kita kumpulkan kata Abuya dari riwayat-riwayat yang kita baca ada model minta syafaat dengan bi at dengan menentukan isfa'li Au <tuhulil> talab jannah mohon bisa masuk surga au talab ayyakuna minta supaya termasuk golongan orang-orang yang terdahulu au talab ayyakuna haud menjadi ahlil haud ya, karena termasuk orang yang bisa minum air telaga nabi rasulullah au talab muarafaqati fil jannah to minta bisa menemani rasulullah fil jannah wuh masyaallah kalau bisa menemani Rasulullah berarti omae pinggir Rasulullah iku la nah, masuk sampe karo Rasulullah kan ya, berarti tetangganya Rasulullah kalau ada Rasulullah bisa menemani ini. sahabat tercerdas iki kama hasala bin rabi'illah rabi', rabi al-islamiy id qala ketika berkata as'aluka murafaqata ka fil jannah ya rasulullah karena rasulullah waktu itu memang memberikan semacam kebebasan ayo kamu minta apa sama saya maka rabi'ah salami rabi'ah rabi'ah salami dia bilang as'aluka murafaqata ka fil jannah ya rasulullah aku minta kepadamu bisa menemani engkau di surga wih, wih luar biasa ini ah, ah. Eh, faham kamu? Faham antum? Antum. Jadi permintaannya faham benda. enggak? Huh? Cerdas apa enggak? Hiper cerdas namanya. Hmm. Sangat cerdas sih. Padahal orang yang paling tinggi derajatnya di mana di, di surga siapa? Ya Rasulullah. Hmm. Al-Rafiqil Al-A'la. Ilar Al-Rafiqil Jelas, bayangkan aku mahu minta kepadamu, bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Fahar sedahun Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memberi petunjuk padanya, ilatorik kepada jalan menempuh itu, pikoli aini ala nafsi kapika seratis sujud, tolonglah aku supaya engkau dapat mencapai uh, permintaan ini atas dirimu dengan banyak salat banyak sujud jadi makanya termasuk memperbanyak sunnah itu diantaranya terkait dengan apa yang akan diberikan kepada seseorang yang memperbanyak sunnah yaitu diangkat derajat tinggi di surga maklum jadi Surga dengan derajatnya yang sekian banyak itu Di antara yang akan mendapatkan tinggi derajat adalah bagi siapa-siapa Kalau -siapa, Kembali pada hadis ini Siapa-siapa yang perhatikan hal-hal yang sifatnya sunnah <tuh> Sunnah dalam arti eh, Jadi sesuatu yang eh, bukan yang menjadi kewajiban Sunnah eh, tapi justru sunnah ini kalau dilakukan adalah untuk apa? Ya ini jabran lil hala lil waqe' fil hurud Itu kan maklum ya Kenapa harus kita melakukan sunnah? Ini. Ya ini ada dua hal hikmah yang harus kita pahami Pertama adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam Ibadah-ibadah yang bersifat fardu Apakah sholat kita, puasa kita dan yang lain Eh, itu kita harus sadar dan mengaku Sekian banyak hal yang menjadi kurang eh, Dalam ibadah fardu kita ini Untuk menambalnya adalah dengan melaksanakan Salat-salat sunnah Kalau itu salat, kalau puasa ya puasa-puasa sunnah <tuh> Alhasil sunnah itu jabar-jabar Bisa menambal kekurangan-kekurangan Yang ada di pada dalam fardu yang kedua hmm, adalah eh, mendapatkan derajat yang tinggi di surga berdasarkan dengan hadis ini yaitu riwayat Allah Rabi'ah wa'al aslami nah, ini alai ala nafsika bika stratis sujud mungkin satu, satu hal yang kita harus juga koreksi diri ada yang kadang-kadang membuat kita ini salah uh, melangkah eh, ketika kita memahami dari kecil bahwasannya sunnah itu ini fardu itu dilakoni oleh ganjaran tapi namanya dilakoni doso ini sunnah dilakoni ganjaran ini tidak dilakoni gak opo-opo nah, itu kalau mendominasi pemikiran kita ngomong rapopo ayo Ora apa-apa senengane. Sing menangi ora apa-apa ora kegajarene. Karena nasi itu milih sing ora apa-apa iku ae. mesti milih sing ora apa-apa. Jadi akhirnya kemudian kita nilai sunnah wala apa. jadi ya wong ora wa'cip wae ketinggalan sepur temenan kan. Wae nek tingkat 600 kinun tingkat siji ae dengan luruh do'a kan. Jadi orang-orang sudah terbang di tingkat 600 ribu ya di sini gara-gara alawang -gara, sunnahai kapok kon oleh derajat nampoluru kalau bertelur timungga ya repot kita jadi makanya <tuk> sampai ada khatib man akhiya sunnati apa fakot apa Ini itu penting jadi makanya di sini kita diajarilah guru itu Labu ya itu sunnah-sunah kecil-kecil itu, eh, masya Allah disuruh untuk betul-betul berhatikan. -betul Apalagi dalam solat itu sampai yang yang kecil-kecil kita kadang-kadang tak -kadang tahu. Saking pentingnya kita kiai usunah itu Abu yang bawa penjalin, bawa hmm. oh penjalin. Waktu solat diteliti, sujud gitu. Kita tak mancat, tok! eh Kita apa tak mancatnya nyamancat, tok, tok. Kamu kira cuma manjat katanya. Kamu kira cuma manjat bukan itu. Kamu tahu rukun sholat ngadep mana? Keblat. Ngadep keblat. Di sini fokusmu adalah semua anggotamu harus mengadap keblat. Harus mengadap keblat. Jadi tidak bicara masalah kemudian batal apa tidak dulu ini dodo ini ngadep ngalor, ya batal ini hmm. jelas kalau hmm. sholat ngadep ngalor hmm. tapi ketika kita sudah ke sana itu fokuskan seluruhnya ke kiblat hmm. kalau tidak, tidak jadi rukun nah. eh, jadi makanya waktu sujud itu sebetulnya bukan cukup mancat dok, tapi justru jari-jarimu ditekuk ngadep ke kiblat lah, oh, sampai di situ deh jari-jari ditekuk ngadep keblas bukan mancatnya ini kalau mancat di di nek gak mancat menurut ada sahih batal Hah? menurut madzhab yang lain ora apa-apa ngene lain hmm. tapi permasalahannya adalah waktu meletakkan kaki itu justru jari-jari apa hmm. makanya waktu berdiripun Kenapa sih mesti harus ada dalam soft itu kok rapatkan mata kaki mentata kaki. Cik. Yang jelas biar kakimu ngadep kiblat Bulu. Gitu Kenapa waktu suci waktu baris yakni al-qabil ka'ab. Yang jelas supaya kita fokus ke kiblat. Seperti itu kita salat terus gini. Allah taqon kiblat. Ingat menanti. Paham, ha? Jadi kalau salat sendirian pun jangan kini Dan ini kebanyakan antum ya begitu. Soale gak tengatekno. Karena tidak itekhiyah ussunnah. Ha. Jadi. Coba antum mulai merubah ini saja tak sudah masyaallah masuk ihya ussunnah ya? Karena kebanyakan saya lihat di mana-mana is podo mati sikil rano. Padahal kita waktu di Abuya ditutuk nah, tok. itu dalam rangka ihya ussunnah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbanih kana ma'iyhi. Jadi sebegitu kita harus peka terhadap sholat, ya ini bagaimana baris begini. Kenapa tidak eh, sunnah dalam sholat itu seperti itu, di baris itu kalau umamanya kita pelajari masalah. Babu sufu, sufu vis sholat, belajar di Tepidawud berapa lembar, di Nasai berapa belajar lembar, di Tirmidi berapa lembar. Kalau bukan penting, nah, eh, karena itu kemudian, Sampai di zaman Sayyidina Umar ada tukang khusus dibayar oleh Sayyidina Umar nggawa pentung. Lalu apa? Ndak rapat ya di pentung itu zaman Sayyidina Umar. Walaupun hal ini pada waktu itu sepeninggal Rasulullah SAW memang sudah terjadi perubahan mulai kapan di waktu itu? Ketika Rasulullah sudah meninggal, Sayyidina Anas Kapan ditugaskan sampai ke Nahawan kemana mana sudah kemudian kembali ke Madinah waktu itu sambang ke di Madinah ditanya sama para sahabat mada tungkiru alaina syai'an ya anas nah, engkau yang sekarang kau ingkari apa katanya ma akunkiru alaikum illa annakum la tusawwuna sufuf ma akunkiru alaikum syai'an illa annakum ma la tusawwuna sufuf kita dulu bersama Rasulullah kada wa, kada kada, wa, kada. Jadi yang di maklum jadi akhirnya berkaitan dengan kejamaahan kemudian ketert ketertautan hati zawu sufuqum wa inna takum fa min, mintamamis salat. Jadi sempurnanya dengan begitu. Kemudian kalau latuzawna sufuqum aulay khalifan Allah baina qulubikum. Eh, jadi atau kalau tidak sahmu rapat maka Allah akan menimbarkan penyakit benteng cewek di antara kamu kata Imam Nawawi, Allahumma karimah berarti Allah akan menurunkan penyakit, namanya penyakit penyakit muhalafah. Oh, oh, jadi ini akhirnya kemudian kita ini tidak bisa pernah bersatu gara-gara ini. Eh, itu kalau itu di Ya, kalau itu saja diperaktekan dalam pesantren saja, ma shalallahu, namanya hidup familiar hidup ya ni lah lain. Ya. Jadi kalau ini dilakukan contoh mini ada di pesantren dan ini dilakukan hidup tu enak, ya. hidup tu kayak keluarga sendiri. Itu kami rasakan kami rasakan. Ya. Cuma barokahnya mepet ya tercat jamepet tapi ini pun di pondok-pondok juga tidak dipraktikkan di ma di masyarakat apalagi opo Apa meneh ono saja dewe-dewe selesai sudah Nah di sini jadi memang kita berusaha e, eh eh ono ahihahih pokoke turung mun eh mun makanya imam itu ojo dadi imam pengecut ngadep ulon senengane jadi imam itu ya dia lihat, lihat begini kamu mumpung jadi imam sekalipun abi termasuk ma'am salah bi salah bi itu harus begitu berat. dan subhanallah cara begini ini adalah dengan tidak terasa justru ada menjadi pendidikan seorang yang asalnya pengecut penakut jadi wani jadi wani karena gara-gara jadi imam kebak dituding-tuding nah makanya di sini antaranya Tantariko Abuyak santri justru yang nimami bukan kiai yang tidak pernah nimami makanya saya tidak pernah nimami eh? tapi salah ya titik harus disik tambihun salah didik tambihun sholat <laughs> ke surapoh dan lain sebagainya sehingga terus kita punya amal itu agar satu saat mungkin ada kesalahan bisa terkontrol kalau kulihat jadi ini tadi pembawa istidrat Tapi barangkali juga manfaat Sampai di sini duduk Allahu Subhanahu